a eta hirurogeita hamar bertsostalarekin hendaiaako beltzei azker mukuru betea zen. Eta Julio Sotok seiaireunda berrogeita mailhirupunulekin irabazi zuen bitartean, seiaireunda berrogeita bitard bigarren saiatu zen abaiagirre, Saioun kigarria izaltzen landutako gainen arabera, baina teknikoki akatsak egin zituzten zenbaitzuk berezeki iban urdan garina eta ondara, azken zakatua bosteunudaurogeita amaika punturekin, inaki apalategi azken aurrekoa boste onudaurogeita masei punturekin eta inaki zelaia hirugarren baina, Etzena, ha pola keta nagusian bere bosgarren parte hartze hontan gustora geratu. Bueno, eh Europa erria naiko ondo, naiko ondo. Zatzana hori irregular shamaribili gea, tardian potoa jonda, puntua erantzunian ere akats bat eta pikkat pena horrekin, ez? E, gauza politika egindako sentsazioarekin, baino saioa eusten, asmatu ezteun sentsazioarekin, ez, horrekin. E, Azkenagorrean endaia aipatu duzu ta eskerrak eman. Ba, oso plaza politia zeon eta, bueno, bildu bildua ta bueno, ba, bero bero ikuste izan eta gure pikkat animatuak den horrekin, ez? Ba, iru itze hit zaigun, ba, bueno, ba, saio politika zi joala ta, bueno, Felix Zubia medikua, lanbidez, aldiz laugarren saikatua eta estreiaeko aldiz Oholtzan nagusaren gainean gozatu egin dio. Ba, gustoa, gustoa, bueno, Plazazoragarriazegon giro ere bai, eta ondo pasatzeko asmo ezorri naiz eta hori bentsa lortu bet ez. Esai jo batzuk borobilago, beste batzuk ezain beste, baina bueno, gustoa ibili naiz. Bai, nikuzte gaiak oso oso politaxia ez badu asmatu geure akatza, baina nikuzte decentetan asmatu deula jendiangana allatu gehala. Eta hori da azkenean gaien betetze zaitu na, ez? Bueno, ba daukan oihartzuna gatik bai, ez? Da jendeak kalian ezatay zu, ba, Felixe ondo kantatu sak eta beti bultzatu zaitu, eta alde hortatikan polita, ez? Eta bueno, honeaino iristia ere gauza hundia, ez? Hori beintsat hor dago semeala bai kontatzeko. Bere partetik Julio Soto, kanporaketaren irabazleak, bere gunik honena etzuela izan onartu zuen eta final aurrekoen lehen itzulira begiratu nahi du. Egia esan aldarte honekin sumatu naiz, izan ditut Egun batzu zenetan e, loturak gile izan dudan holtzan gaur egitean buruz oso freskota harin e, nengoen, baina egia da ez dudala berzotan nahi bezala egin. Ena izer hori eta garrantzitsua da lehen sai ez erortzea, baina hurrengorako bueno, badago zegoetu. Gero eta horreago joan txapelketan legia da maila altutzea. Bueno, e, Ilusio ez nago saion badat egiteko, berzotan hongi egiteko, dakideanetik gaur baino giztio mateko. Ilusioa badut, egoztatu nahi dut, Esta rtx izango baina bueno e, ilusio homen da garrantzitsuena txapetan era litzaten da eta ikusiko da zetatzen den. Honen beste ez azaroren 9an Gernikako saioan Ametsartsaioz eta John Martin izanen bituleiaki de beste hiruren faltan, baina Hendaiakoaren ondotik aurten iparraldean antolatuko den beste saioa, Maulekoa, final aurrekoa amesten du eta atzoko azken agurren ere gogoan izan zuen. Hendaiatik Mauleraño herri baten ar gaz e, Iparraldeko saioek beti diute Zauritxarrez xarma berezi bat eta bai, e, ederralitzake endaian hasi eta maulen ibilbidea bukatzea baina, bueno, pausoz e, pausot, ahi aurrengoan zehoz zerro e, ongi egiten dugun eta jendeak gozatu bat hartzen duen Segi euskaraz abaltzen Irten goda eguzkia izkuntza galtzen bazaigu, galduta dago guztia. izkuntza galtzen bazaigu, Galduta dago guztia Baina irabazlea bakarra bada ere Beltzeniako eskerparetan bildutako Mila bertsozalen artean Txalo gehien piztu zituzten bertsolariak Amaia Girre eta Felix Zubia izan ziren Batetik binaka amarreko txikian Bikainarituz zirelako. Felix eta Amaia lagunak zarete Zuen herriko gaztetxean Urte haunitz dara mazuelanean Felix Amaia kerrandizu Zartzen ari zaretela Eta gaztetxe alde batera uzteko garaia duzuela. Naia herria ametzez jostea, ametze egiten duna ez alda gaztea. Ametze duna, ez alda gaztea. Erritmo eta festan ez tegu zerregin, Gure cuadrillako ensemela bekin, gure cuadrillako ensemela bekin. Naiztaken ducidaten, bai gazte chartela, ora indikan amaia, ez jarriezquela, zurrutean parrandan badegun bela, Txarangakin saltoka bertzotan bestela Gure gandik antzerbait ikas dezatela Gure gandik antzerbait ikas dezatela Guk tragoak ordaintzen ta ustu barrena gurekontu kontu edaten daikasi dutena Gure kontu edaten, daikasi dutena. Aitona felix naiz bai, modu goxonian. zarauzko uzko gaztetxian, deitzen nautenian. Erretiratu zaite, zure izenian. Nik deskantzatuko det hiltzen naizenian. Nik dezkantzatuko bet hiltzen aizenian Esan bezala, bikainaritu ziren eta Julio Soto nagusitu bazen ere ikusentzulen artean beste zerbait espero zutenak ere bat ziren Nire, ez profesionala, eh? Gustatzen aitzia, baina nire ondoan zirenak bazakiten soto izan entzela Bueno, nire txataz, nire gustatzen zira amaia eta medikoa Potuak iten juztetan, nire potuak ziren ez <laughs> Ongi, ongi gustatu zait, zile izan du da eta, bueno, petxatzen du da nahiko saio gana izan du dela. Ni petxatzen sotak irabazik zula, lehen biziko edo bigarren izan nintzen zela. E, Azkeneko ditu dena, baina izena ez zaitetatzen burutara petxatzen hon aurrego zaola. Petxatzen hon, minioz potok izan nintu edo ez dakit, ez ez nire izago hartu. gustora, saibarekin, baina eginean haipatzen igal puntua zio atletik, ez? Baina juhundala aurrokorrian eta, baina, bueno, gustora, ondo. Eta maia egilazan oso ondo? Ja, un, baina, pertsona da hori da. Bertxo saioa bilibiltzeko, gehiago espero zezakeen amaia agirre, bigarren saikatua ere, kartzelan Daniel Ugarte pilotalekuan bildutako jendea unkituzuen, barrenak zituen baina saria soilik pertsonala izan dela, esan ganezake. Amaizana naideta gizonezkoak lagata bai aurdun gaude hau egia da, baina etxean, arazo bat deta, eta ez aguanta, ametsa abete, baina aitata, haman oniritzia falta, aurra badaukat baina aitata, hamanon iritzia falta. Begirunerik, ez daukat baina, borrokatzeko prest nago, gugan bibiotz ikusditzaten, bi alubaino lehenago. Gugan bibiotz ikusditzaten, Bi alu baino olenago Bai, oane pare bat, lagunetorre zaizkitez, esan diate, ba, bueno, goran ikusten indutela. Eta horrek postu naho egila esan batzutan, epalean iritzi eta entzulean ez talako bat etortzen, da guztuan honere buru bildur bildurra hundiekin etorren ez zelako, ba, gurean esan dean bezala ba, oso momentu gogorrak basatzen ari gehalako oso oso gutxi entrenatzeko agukera dukidez. Bi alu Nere biperlak oean daude, bat bestean, barrenean. Une gogorrak bizi ditugu, aurdu naldi ozpinean. Ingresatuta egon baigera. Eukidea duda, eh? aldatzeko azkenengo bertxo esan deseatik. Ba, Hora sentitzen zea, ez? eta kompartizan dezunean, barrotika bai, izanean iritsiten da, eta begileak bete-bete inda jende asko eta rizaitka soitea. Epaleak eh, ahaztuta, komunikazioan asmatzen dezunean, ba, hori da gure momenture goren anerea bentzat, bai. Eta guain, ba, poza ondiz nuak egitea esan. Laztana, zaila da baina, eta zorion txu izan gogera jare jaiotzen denea.